Ha egy lónak valami baja van, az az esetek 90 ában a lábával függ össze, így mondják. Hogy ez mennyire igaz, arról megbizonyosodhattam ezen a vidéken. A nagy Clydesdale felemelte a hátsó lábát, remegve tartotta néhány hüvelyknyire a földtől, aztán óvatosan letette. Százszor találkoztam már ezzel a jelenséggel, és a diagnózis felől nem volt kétségem. Szeg belépett, mondtam a gazdának. A helybéliek ezzel a kifejezéssel illették a patasérülést, ha a ló felhorzsolta vagy felrepesztette a patáját, amelybe így baktériumok juthattak bele. Tájok képződött, amit azzal lehetett gyógyítani, hogy lefaragtuk a szarut és eltávolítottuk a tájuk tartalmát. Ez úgy történt, hogy a patát felemeltük, és hogyha a hátsó láb betegedett meg, a térdünkre helyeztük, ha pedig a melsővel volt gond, a lábaink között tartottuk, és egy patakéssel kifaragtuk a szarut. Anyaga időnként olyan kemény volt, mint a márvány. Nehezen lehetett megtalálni a bajpontos helyét, és így sokszor nagyon kimerített a nyesegetés, mert közben a ló teljes súlyával nehezedett rám, az óromon lesorgó veríték pedig a patán kötött ki. Jól van, szóltam. Nézzük meg! Kezemet végigsimítottam a lábon, s a pata felé nyújtam, amikor a ló tühösen felnyihogott, gyorsan megfordult és kirúgott felém. A rugás, mitagadás súrolta a combomat. A rossz lábával is tud rogni, morogtam. A gazda még erősebben markolta a kötőféket, és megvetette a lábát. Igen, pimasz egy dög, vigyázzon magára, engem is eltalált már egyszer-kétszer. Újra próbálkoztam, de megint csak sikertelenül. Aztán a harmadik próbálkozás után, amikor a lendülő láb majdnem eltalált, a ló hirtelen megfordult, és a falhoz lökött. Feltápászkodtam és eltökéltem magamban, hogy még egyszer megpróbálom elkapni a lábát, ám az állat felén fordult, egyik melső lábával a vállamba vágott, majd meg akart harapni. A gazda idősebb, vékony ember volt, és nem tűnt valami boldognak attól, hogy a megbokrosodott állat ide-oda rángatja. Nézze, mondtam zihálva és a vállamat dörzsölve, ez eléggé nehezen fog menni. Ma délután el kell vinnem Denny bajtont egy másik szegbelépett lóhoz a közelben. Két óra körül idejövünk, és megnézzük azt a repedést. Különben is patkó is van rajta. Ezt a munkát sokkal könnyebb egy patkolókováccsal elvégezni. Hicsőn gazda láthatóan megkönnyebbült. Na nehogy ne, úgy lesz a legjobb. Már attófétem, rodáhozni fogunk. Ahogy elhajtottam, eltűnődtem a Danihez fűződő viszonyom. Már régen összebarátkoztunk. Egy kicsit fiatalabb volt nálam, és rendszeresen velem tartott, amikor lovakat kellett gyógyítanom. Az ötvenes években a traktor többé-kevésbé felváltotta a lovat a gazdaságokban. Egyes gazdák azonban megtartottak egy lovas kocsit, hogy büszkélkedhessenek vele. A lovak többsége nagy, engedelmes állat volt, és én mindig mélyen együtt éreztem a napi nehéz munkájukat türelmesen elvégző igavonókkal. Ez a fekete ló azonban kivételt képezett. Rendes körülmények között minden további nélkül le tudtam volna venni a patkót, hogy feltárjam a tájogat. Annak idején minden állatorvos már tanulmányai elején megismerkedett a patkolással, és a szerszámok is rendelkezésemre álltak. De igen, csak meggyűlt volna a bajom Hickson-lovával, ha továbbra is egyedül próbálkozom. Ez a munka Teninek való volt. A Bajntongféle Kovács műhely Rolf Ford legvégén állt, és ahogy felhajtottam a fáktól körülvett zömök épülethez, melynek hátterét zöld domboldal alkotta, mint oly sokszor ezúttal is úgy éreztem, hogy a múlt egyik utolsó emléke árul elém. Amikor Jorsk sírbe érkeztem, minden faluban működött kovácsműhely, darobiban több is. Idővel azonban eltűntek az igáslovak, s vele együtt a kovácsműhelyek. Eltávoztak a mesterségüket apáról fiúra örökítő patkoló kovácsok, műhelyeik pedig, amelyek az előtt lódobogástól és a vas érces csengésétől visszhangoztak, elnéptelenedtek és elnémultak. Denny a fennmaradt egy pár műhely közé tartozott. Főként azért, mert Danny szakavatott patkoló kovács volt, aki jól értette a hátaslovak lovak, gyakran nem mindennapi ügyességet igénylő patkolásához. Ahogy beléptem az épületbe, éppen egy leszíjazott vadászló lába fölé hajolt, miközben nevetgélt és tréfálkozott a ló mellette álló fiatal vonzókülsejű tulajdonos nőjével. Na hát, Mr. Herit, örülök, hogy látom, kiáltotta, hogy észrevett. Néhány perc türelmet kérek. Denny a forró patkót a helyére tette, és a megégő szarúból felszálló füstszaga, a kovács tűzhely izzása, meg a csengő-bongó hang, amint Denny még mindig tevékeny apjak alapálta az izzó fémet az üllön, felidézte bennem egy gazdagabb múlt száz és száz emlékét. Denny látszott, hogy noha nem valami nagy darab, de ösztövér és kemény fickó. Alsó karjain dagadoztak és feszültek az izmok munka közben. Széles, erős válla volt, ami a kovács mesterséghez nélkülözhetetlen. Ettől eltekintve azonban ugyanaz a szikár szívóság jellemezte, mint a völgyvidéknek azokat a lakóit, akikkel munkájuk közben naponta találkoztam. Már a szögeket verte be a patkóba, néhány perc múltán felegyenesedett, és a ló porára csapott. – Jól van, Angéla, most már viheti ezt az öreg gebét, mondta nevetve, fehér foksorát megvillantva a lánynak. A lány kuncogni kezdett, én pedig arra gondoltam, milyen ismerős is a jelenet. Danny a maga huncut szemeivel és vakmerőségét sejtő csontos arcával kétségtelenül vonzotta azt a sok vidéki ifjú hölgyet, aki elhozta lovát hozzá. És valahányszor ilyet láttam, Danny mindig egyfolytában incselkedett munka közben. A hölgyek részben azért keresték fel a kovács műhelyt, hogy társasági életet éljenek. alatt ló és lovasa távozott, Danny a szerszám táskáért nyúlt. Jól van, Mr. Harriet, állok szolgálatára. Van egy sérült patájú ló útközben. Tud rá időt szakítani, Danny? Kérdeztem. Elnevette magát. Majd kiderítjük. Egy úri ember kedvéért minden szívességre hajlandó vagyok. Ahogy elhajtottunk, úgy éreztem, jó teszem, ha elmondom neki, mi a helyezett Hixon lovával. Tudtam, hogy deninek nek gyerekkorától fogva már sokszor volt dolga kiszámíthatatlan, gyakran veszélyes lovakkal. És többször tanulja lehettem, hogy olyan könnyedén taszigált hatalmas magukból kikelt állatokat, mintha kis cicák lennének. De azért gondoltam magamban, fő az óvatosság. Deni, figyelmeztettem. Ez a ló gazdaságában kemény bizonyulhat. Elég vagy én alig tudtam a közelébe férkőzni. Tényleg? A fiatalember térdén a szerszámtáskával, szájában a lelógó cigarettával ustán nézte az elvonuló táját. Mintha oda sem figyelt volna rá. Újra próbálkoztam. A hátsó lábát többször felém lendítettem, aztán a belsőt kezdte lóbálni. Danny immelámmal vonta el tekintetét az ablakon keresztül ellétáruló látványról. – Minden rendben lesz, Mr. Harry. minden rendben lesz. Mormogta szórakozottan, és elfolytott egy ásítást. És harapós is, a fenébe majdnem belekapott a vállamba, amikor megpróbáltam. Hé, álljunk meg egy kicsit! Kiáltotta Danny, ahogy az útmenti ház mellett haladtunk el. Ez George Harrison, ott az udvaron. Kérem, lassítson egy kicsit, Mr. Harry Gyorsan letekerte az ablakot. Na, George, hogy vagyunk, hogy vagyunk? Kiáltott a fiatal gazdára, aki éppen egy szalma köteget vett a vállára. Kihozanottál már? <gül> a két férfi tréfásan kiáltott egymásnak, aztán újra elindultunk. Danny felén fordult. A teringettét, George tegnap éjszaka alaposan felöntött a garatra a vendéglősök bálján. <gül> Még most is zöld a feje. <gül> Úgy döntöttem, nem erőlködöm tovább azzal, hogy figyelmeztessem. Szemlátomást nem érdekelte a dolog. Locsogni kezdett. Beavatott az előző este néhány rendkívül mulatságos részletébe, ám ahogy felhajtottunk Hicksonék udvarához, elhallgatott. Arca hirtelen megnyúlt és komoly lett. Idegesen tekingetett kifelé. Tudtam, mi következik. Vannak itt harapós kutyák, Mr. Heriot. elfolytottam a mosolyomat. Amióta ismertem, és annak volt jó néhány éve, mindig ezt kérdezte. Nincsenek, egy sincs, Deni, feleltem. Gyanakodva méregette a konyha ajtóban tejetívó öreg juhászkutyát. Hát az? Az az öreg zak, már tizenkét éves, szelít mint a bárány. Lehet, lehet, de ez nem jelenti azt, hogy megbízhatunk benne. Minden esetre jobb, ha oda bent van. Átsétáltam az udvaron, megvártam, amíg az öreg kutya kinyalja a táját, aztán a fehér pofájú és farkát kimerevítve csóváló ebet bevezettem a házba. Ezt már sokszor megtettem, de danny még mindig nem akaródzott kiszállni a kocsiból. Végül utoljára körülhordozta tekintetét minden irányba, aztán kiszállt. Néhány pillanatig óvatosan áldogált a kövezeten, majd az istálóban oda sietett, ahol ahol gazda és lova várakozott. A gazda szorosan markolta a kötőféket, és bizonytalanul mosolygott a belépő Denire. – Vigyázz vele, fiú! Furcsa egy dög! – A furcsa! A kalapácsát kézben tartó fiatalember elnevette magát, és a lóhoz lépett, mire az állat, mintha csak bizonyítani akarta volna az elhangzottakat, lesúnta a füleit, és kirúgott. Deni könnyedén kikerült a lendülő lábát, és fejét vetve ördögi nevetést hallatott. Ho -ho -ho -ho! Aha! Szóval így állunk. <gül> Jól van, barátocskám, majd meglátjuk. Aztán újra akcióba lépett. Nem tudom, hogyan hárította el a ló ismétlődő kísérleteit, hogy kárt tegyen benne, de tény, hogy egy percen belül beakasztotta kalapácsa fejét a homlok menekülni próbáló állatvas patkójába, és maga felé húzta. Jó van, jó van, nagy csibész, most már megvagy. A három lábon álló tett néhány erőtlen kísérletet, hogy elráncs csapatáját, miközben Deni belekapaszkodott és valamit locsogott neki, de az állat szemlátomást rájött, hogy ezt az új embert egészen más fából faragták. Deni a lábfejet a térdén tartva szerszámai nyúlt, közben minduntalan átkokat mormolt, és mi alatt én hitetlenkedve figyeltem, felütötte a kampókat, harapófogójával kihúzta a szögeket és levette a patkót. A ló meg sem mozdult, csak horpassa remegett. Teljesen megszelidült. Dani megmutatta a talpat, hogy szemügyre vegyem. – Tudok még valamiben segíteni, Mr. Heriot? – kérdezte. Végig kocogtattam a talpat, és találtam egy helyet, ahol érzékenynek tűnt. A biztonság kedvéért harapófogóval megszorítottam ott, s az állat megrándult. – Ez az a rész, Dani – mondtam – itt van a szaru megrepedve. A fiatal patkoló Kovács neki látott, hogy éles késével és szakavatott mozdulataival gyorsan levágja a szarut. Ezt a munkát már én is sokszor elvégeztem, de öröm volt nézni, ahogy egy szakértő csinálja. Pillanatok alatt végighaladta repet részen, aztán amikor a fertőzés ócához ért, nem kellett több egynyisszantásnál, és a genny már is kezdett kifelé csorogni. Ez volt az egyik legszívderítőbb látvány az állatorvosi munkában. Mert ha nem sikerül a kitisztítás, a tájok igen súlyos gyötrelmeket okoz az állatnak. Előfordulhat, hogy a geny annyira felgyülemlik a patahengerben, hogy egy hosszú, fájdalmas időszakot követően a pártánál tör ki. Láttam olyan eseteket is, amikor hiába valónak bizonyult minden próbálkozás a fertőzés megszüntetésére, és a lovat el kellett altatni. A szegény állatok lába hatalmas dagadt, nyögtek a fájdalomtól, és nem tudtak felkelni. A régi lovaskocsis időkből való eféle emlékek mindig kísértettek. Itt azonban semmi ilyesmitől nem kellett tartani, és ezúttal is nagyon megkönnyebbültem. Köszönöm, Denny, nagyszerűen csinálta. Beadtam az antibiotikumot és a tatanusz elleni védőoltást, majd megnyugtattam a gazdát. Most már hamarosan meggyódul a lova, Mr. Hickson. Aztán elindultunk Denivel a következő címre. Ahogy kihajtottunk az udvarról, a fiatal kovácsra néztem. Ami azt illeti, jól elbánt ezzel a vadlóval. Csodálatos volt, ahogy lecsillapította. Denny hátradőlt az ülésem. Rágyújtott egy újabb cigarettára, és lassan formált a szabai. Hm, szóra sem érdemes az egész. Sokszor van dolgom, milyen ostoba nagy dögökkel. Ezzel újra belevágott az előző este részleteinek ecsetelésébe. Időnként halkan felnevetett és ahogy futó pillantást vetettem rá, látván teljesen kiegyensúlyozott lényét, a fején hátra csúsztatott sapkáját, az arcán sugárzó gondtalan mosolyt. Olyan ember benyomását keltette, mint akit az égvilágon semmi sem tud kihozni a sodrából. Ám amikor leállítottam az autót annál a gazdaságnál, ahol a másik lovat kellett megnéznünk, mintha egy láthatatlan kész volna a gontalanság auráját, amely addig körül lengte. Szerszám táskáját szorongatva aggódó pillantásokkal pásztázta végig az udvar minden zegédzugát. Tudtam, mit fog mondani. Vannak itt harapós kutyák, Mr. Herriott?